Заплющеними очима я бачу, як ти мені усміхаєшся. Твоє материнське молоко приємне на смаки, я ковтаю його під твій лагідний сміх, ковтаю, відчуваючи на очах сльози. Чую твій сміх і голос. Ти не вмієш плакати, у тебе смішне обличчя, а твої педагогічні очі подібні до очей маржини, яку випасає мій дід на полонині. Колись я візьму тебе туди, там такі біблійні місця. Я насторожуюся. А чоловік? Напевно, мить між нами закрадається мовчанка, але ти опановуєш себе. Я про нього і забула. Потім ти з винуватим виглядом несміливо зиркаєш на мене і кажеш, що він зрозуміє, що він знає про тебе. Я шокований. А ти зізнаєшся, що телефонувала йому ще першого дня нашого знайомства і сказала «Я закохалася». Не зовсім розумію сказане. Моє тіло тремтить від відчуття невідомого. Але глибоко в душі собі зізнаюся, що мене приваблює це химерне, непрогнозоване майбутнє. Юра тормошить мене за рукав. «Ти що, заснув?» «Приходжу до тями. Горілка, мабуть, сурогатна, бо важчає голова. Недавно чув по телевізору, що за цей 1998 рік сурогатом отруїлися понад дві тисячі людей. Пора йти. Прощаємося трохи ліниво, прощаємося захмелілі та самотні. Потім я довго їду в метро». На станції Хрещатик переходжу на Майдан і сідаю на лінію до Либіцької. У тролейбусі кондуктор вимагає в мене квитка, показую проїзний. Я навіть не помітив, як потрапив у тролейбус. Від худорлявого пенсіонера, що поруч, нестерпно тхне сечею. Дві хтиві дівчини попереду зиркають на мене, перешіптуються і посміхаються. А може це мені тільки здається? Може, все це лише в моїй хворобливій і підозрілій до навколишнього уяві. Пізнаю в них своїх студенток. В аудиторії вони сидять на перших лавах біля вікна, завжди дивляться на мене. Чого вони сміються? Може, з мого почервонілого носа, на якому зранку видавив прища? Відвертаюся. Нестерпний запах сечі. Виходжу на Голосіївській площі. Я так тебе безтямно кохаю, сам, в цьому порожньому місті, що думки про тебе стають єдиним порятунком від навколишнього, від чужих і непривітних облич, від туш, закутаних у пухові куртки, шуби, дублянки, що штовхаються у громадському транспорті, від в'ялих потисків рук і стандартних люб'язностей. Стривожена, чи відчуваєш, як ми холонимо, ніби серця наші працюють від електроенергії, як іще нам любити нашу сумну любов неспокійну, коли розрізають мотуззя наших рук, коли наші очі закапують отрутою посмішок у зимовому місті без снігу, де гумові мешканці вчать нас рости. Не зникай! Я не можу бачити твого образу, бо він, як нетривке відображення в неспокійній воді, щоразу розмивається. Поступається хвилям нескінченної пітьми, в якій жодного промінчика, жодного проблиску. Пригадую, коли ми прощалися, у тебе був настільки виснажений вигляд, а очі так хворобливо світилися, що я аж злякався. В голову закралися Неприємні думки, що це остання наша мить, що потім буде страшний обвал, землетрус, цунамі невідомого. Пригадую, я здригнувся тоді, бо нутром відчув, що ми бачимося в останнє. З пересердя плюнув. Ти лаяли мене, що плювати на землю гріх. Я з жахом очікував нашого потім. Що дихало наді мною в час моєї мовчанки, безсоння, ностальгії, смутку чи меланхолійного блукання голосіївським парком. Вам телефонували, з хитрою усмішкою каже лаборантка, знову дуже хочуть читати Фройда.